Hoofdstuk 130 Sirenius bekend sy onwetendheid in geestelike sake en vraverlig. Die antwoord van die engele was een groot en helder getuinis oor die weese van die meester en sy menswording, die sien van die keinkie oor Sereneus. Beide die jongmans het daarna niks meer gesê nie, maar Sirenius was dier hierdie verklaring tinniskierig om te rus. Toe hy na een weile weer moed geskip het, sê aan die jongmans, hoog verhewe en beslis ewige dienaars van Elohim, jylle verduideliking is te wonderbaarlik verhewe en bekoor my jylle lewe te veel, as dat ek my tevrede sou kon stel met dit wat jylle my vertel en aangetoon het. Ek weet nou wel volkome, dat ek in verstand en natuur mens is, wat geheel en al geen hoorwaisheid het nie, en wat nauweliks verder as ‘n kort afstand kan sien as verstaan, Sou dit echter nie moontlik wees om my 'n klein bykie meer inzicht te gee nie? In alle nederigheid vraag jylle daarom, open vir my en vaste vermoe tot inzicht, wat sekerlik in my dieperliggende vermoe tot inzicht gelee is, so dat ek ten minste dit wat jylle my vertel het, duidelikers al kan verstaan. Maar al by sê, kyk, anders in so liewe vriend en broer, Nou vraag jy iets wat op die tijdstip voortijdig en onmoontlik is, want so lang jy nog in een vleeslijke lichaam leef, kan jy nooit die dinge van die hoogste godelike wijsheid verstaan nie. Dink jou eers in, Jawe Elohim, wat in sy eindeloose en ewige volheid hier in hierdie kyntje woon, so taloos en menigtes van die prachtigste en allergrootste werelde en aardes waarvan jy in die nacht, en eindeloos kleinste deelkie as sterrekies aan die hemel sien, vir sy menswording kon gekies het, en toch het hy hierdie armsalige aarde uitverkies, wat het, wat toch onder al die talloose hemellegame in elke opzicht die armsaligste en elendigste is. Maar dit het hom, die eeuwige meester van die eeuwig oneindigheid, so behaag, dat hy dit gedoen het, soos wat dit nou sichtbaar is vir ons. Denk jy echter dat hy ons raad daarvoor nodig gehad het, of ons goedkering? Hoe nie, dit zou een fundamentele denkvoud wees. Hy doen van ewigheid alleen wat hy wil, en nog nooit was iemand sy raadgever gewees nie. Want wie kan om vraag, Meester, wat doen jy en waarom doen jy dit? Hy Hyself is in homself ewig die hoogste volleinding, die hoogste weisheid, die grootste liefde en sagmoedigheid. Hy is in homself die enigste allerhoogste kracht en mag, een gedachte in sy hart oor vernietiging, en alles verdwijn oomblikkelijk in die niet. En kyk, toch laat hy homself hier as ‘n zwak mensekind liefkoes op die arms van die tere judeese maag, en hy wat van ewigheid talloose sonne, werelde en eindeloose veelsoortige weesens redelijk voorsien het van lewegevende, uiterswijse en domatige voeding, drink op hierdie skraal aarde, self aan die swakborste van n 15-jarige mysie. Hy, as die fundamentele lewe van alle lewe, het self die kleed van die dood en van die sonde aangetrek, en het omself gehaal in vlees en bloed. Wat sê jy dan daarvan? Hoe lyk dit vir jou? Sou jy ook nie meer lig daarop wou jy nie? Kyk, net so min as wat jy dit ooit in diepte sal kan verstaan, kan hier meer oor die praat praatvermoe van hierdie allergrootste kind aan jou gesê word. Jy moet om echte lief hee met alle kracht wat in jou is, en om nergens verraai nie dan sal jy ook in hierdie liefde iets vind, wat alle jemele jou anders in sy ewigheid nie kan openbaar nie. Hierdie woorde het serenies vervul met soe hoe achting vir die kind, dat hy dadelijk voor hom neergeval en wenend gepraat het. O meester, ek is in ewigheid soe in wat ek hier geniet, nie waardig nie. Die kynkie sê, Sireneus, staan op en verraai my nie. Ek ken immers jou hart en het jou lief en sien jou. Staan daarom op en Sireneus het dadelijk opgestaan, heeltemaal bewend van liefde en respect.